Ugye? Kinek nincs Facebook-ja? Nincs? Érdekes. Szóval a Facebookon olvastam verseket, most ez az új kihívás, ilyen verseket kerülni. És valaki töltötte a saját verseit. És érdekes volt olvasni, elég nyomatos volt olvasni, hogy a magányról, a reménytelenségről írt verset, és az egész egyébként ilyen fekete-sötét háttérrel elő, és, és az egész helyzet, hogy amikor valaki nem látja a kiutat. Pénteken, vagy csütörtökön olvastam a hírekben azt a statisztikát, ami szerint még Magyarországon mindig vezetőek vagyunk, vagy hát szép helyet foglalunk el a szomorú listán az öngyilkosztat. gyilkosságok listáján. Uh, <gül> <ugyan>. <gül> Szegény állítod. És uh, itt ilyen, ez egy, uh, ez egy uh, hogy is mondjam, szomorú tény, és hiszem azt, hogy, uh, hogy van megoldás. Isten a megoldások embere. És a olvasok a Mózes első könyvének 8. Feze, fejezetét, Isten azonban nem feledkezett meg Noé-ról, sem azokról az élőlényekről, azokról az állatokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szevedbocsátott Isten a földre, és a víz alatt vízapadni kezdett. Bezárultak a méső forrásai és az égcsatornái, csatornái az eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leakadt a víz. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján... Megfenet lett az ararát A víz állandóan fogyott a tizedik hónapig. A tizedik hónap első napján láthatóvá váltak a hegyek csúcsai. 40 nap múlva nyitotta noé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hórót. Az újra meg újra kirepült, meg visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. Kiengedett egy galambot is, hogy lássa, vajon leapadt-e a víz a föld színéről, de a galamb nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson,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 A 601. esztendőben az első hónap első napjára fölszikadt a víz a földről. Ekkor, ekkor Noé eltávolította a bárka födelét, és látta, hogy már megszikadt a föld címe. Másik hónap 27. napjára megszáradt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz. Jöjj ki a bárkából, feleségeddel, fiaiddal és fiaid feleségével együtt. Mindenféle élőnét, amely csak veled van, madarat, állatot és minden földi csúszómászot, Hozz ki magaddal, hagyj ő a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségével együtt. Minden épp, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután olt oltárt épített Noé az úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárval és égő áldozatokat mutatott be az oltáron amikor az Úr megérezte a kedves illatot, és ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének száné, ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a betés és az aratás, a hideg és a meleg a nyár, és a tél a nappal és az éjszaka. Jézus, köszönjük neked azt, hogy... hogy valamilyen üzenetet készítettél el számunkra uram láthatjuk azt hogy, hogy sokszor nem látunk reményt és sokszor nem látunk kiutat sokszor sok ember nagyon nagyon negatív irányba indul el sokszor mi is uram csak így imádkozunk azért hogy te emeld fel a fejünket te emeld fel a fejünket, mint ahogy Ábrahám fejét felemelted, és mutasd meg nekünk Uram a te gazdagságodat, a te megoldásaidat, a te, a te uh, kegyelmedet, a te jelenlétedet. Amen. Szóval uh, lehetne csinálni azt is, hogy egy kis, uh, egy kis matekóra következik, és megnézzük hogy, uh, megnézzük, hogy pontosan mennyi ideig is tartott az az önvíz uh, kiszámolgatni. Én utána néztem, nagyjából egy év volt egyébként, tehát azt kell elképzelni, hogy onnantól kezdve, hogy a bárka ajtaja bezárult, és addig, hogy a föld felszíne alkalmas volt arra újból, hogy kimehessenek, egy év telt el. Hát ez, ez azért nem kis idő, jó? Tehát igazából így az özönvízzel kapcsolatban, a mai nap nem, nem elsősorban az ezen víznek a technikai kérdéseit fogjuk megnézni, de ezt jó tudni azért. Tehát, ha az ezen vízről azt mondja valaki, hogy 40 napig esett az eső, az csak az eső volt, aztán utána az áradása még a földszínén víz volt, és ahogy leapad a víz, és megszinkad a föld, az egy év. tehát egy évig volt Noé és családja, meg az a pár állatka szobafogságon. Egy másik érdekesség az özönvízzel kapcsolatban az, hogy Isten megígérte, hogy, hogy nem lesz újból özönvíz. és a 104-es Zsoltát, hogyha megnézzük, azt ki, ki is tudja ricsi nekünk, hogy Isten megcsinálta úgy a fölfelszínét, hogy ne lehessen. Azt írja a 104-es Zsoltár negyedik versétől, a szeleket tettek, Követeivé, a lángoló tüzet szolgájává, szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mény vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, menydörbő szabadra elszélettek. A hegyek föl emelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél neki. Határszabtál nekik, nem léphetik át, nem, nem önthetik el újból a földet. Csak sok sikert szeretnék azoknak a tudósoknak kívánni, akik e, ugye a földrétegeket elemzik és mutatják. E, e, tudni kell azt, hogy Isten valami, hogy pontosan ez mi volt, ezt nem tudhatjuk, de valódi átformálta a Föld felszínén. Képzeljétek el egy nagy labort, és van benne e, telétöltitek homokkal valahogy, és töltetek rá vizet. Addig, amíg a... E, Víz éppen el nem lepi a homokot, aztán te picit persze szikkad, meg beszívja valamennyire, mondjuk töltötök rá még vizet, és akkor azt akarod, hogy, azt akarod, hogy legyen olyan hely, amelyik szárazon marad, akkor azt csinálod, hogy bizonyos helyekről homokot kiteszed. Oda befolyik a víz, a homok meg máshol kiemelkedik. Na, Isten is valami hasonló csinálkozó, és nem tudjuk, hogy mi volt ez, de Isten ilyesmit csinált így a föld felszínével, és egy kicsit ö, megnehezítette azoknak a tudósoknak is a dolgát, akik ugye kutatják a különböző földrétegeket, hogy ha Isten még utána még jó, meg is kevert el, úgymond a kártyalapjai, hát akkor azért annak már igazán ö, profi tudósok kellene, ki utána járt, hogy mihol volt eredetileg. Jó, ennyit szeretnék mondani az özönvízről. Noé. Mit csinál, amikor az egész történet lefut ez az egy év, és végre újból szabadok, új kezdet, egy új földfelszín, elpusztult az addig mondjuk úgy szoktuk ezt a hasonló, hasonlatot használni, ugye, hogy tiszta lap, tényleg abszolút tiszta lappal indulhat. És tetszik nagyon, ahogy Noé kezdi, rögtön az Úrhoz megy áldozatot mutat be neki, és ez különösen pozitív, ugye a tisztállatokból hét darabot vitt magával Noé, és tisztálatokból áldoz fel, de hát azért még sem volt olyan sok állat. Tehát azért az akkori állatvilághoz képest azért ez nagyon nagy áldozat volt, hiszen összesen hét példány volt belőlük, és abból is ugye visz áldozatot. De nagyon jó az a kezdet, hogy Istennel kezdi, és csak így mondanám azt, hogy ha a tisztalapot találsz az életedbe, kezd Istennel. De utána néztem pár ilyen kezdetnek a Bibliában, Ábrahám, Isten őt elhívja az ígéret fölgyére. tehát ugye ahogy vándorol Úrvárosától az ígéret földjéig, valahogy Egyiptom, az úgy megtetszik neki, mert gazdag hely, tudjátok ott minden érintőképernyős, Mobil, neked nem, akkoriban nem volt ilyen, de minden minden. Szóval ott volt volt, lép, volt gazdagodási lehetőség, és Ábraham így elmegy Egyiptomba. És ugye ott Isten úgy alakítja az életét, hogy ki kell onnan szinte menekülnie, ki kell onnan jönnie. De Ábrahám is visszatér arra az eredeti helyre, ahol korábban oltárt állított az úrnak. Ábraham visszatér arra a pontra, ahonnan kiesett. Visszatér arra a pontra, honnan ö, elfordult Istentől. És hogyha így vagy vele, vagy látod azt, hogy, hogy hol voltál Istennél, de most nem vagy ott, akkor térj vissza. Egész pontosan arra a pontra tér vissza. Ez egy jó, jó új kezdet. Dávid. Ugye Dávid ö, fondorlatos csellel gonoszan megöli az egyik hadvezérét, vagy olyan helyzetbe hozza, hogy ott aztán biztos megöljék, Úriást, és hogy a feleségét megkaparíthassa. És amikor ettől az asszonytól gyereke születik, ez a gyerek nagyon beteg lesz. És Dávid bőjtől, de meghal közben a gyerek. Az első fiat meghal Dávidnak. És Isten, amikor így megtöri Dávidnak a szívét, Dávidnak az első dolga, Bemegy az Úr templomába, és, és kiönti az ő megtört szívét az Úrnak. Persze, és utána mit csinál, Dávid? Olvassátok el. Kajál egy nagyobb. Utána eszik egy nagyobb, a tetszik, hogy nem egy ilyen, ilyen szuper hero angel, hanem megérkezik hanem Böjtél, és utána megéhezik, és eszik egyet. De itt van Pálapostol, aki ugye a Damaszkuszi úton, mikor teljes lendülettel nyomul, hogy üldözze a keresztény egyházat. Ugye Jézussal találkozik, Jézus megvakítja őt, és megállítja őt ezen az úton. Kap egy látomást, és amikor találkozik azzal az emberrel, akihez Isten őt elvezeti, és meggyógyul, az első dolga az, hogy bemerítkezik, megkeresztelkedik. És Istennel kezd egy új lapot. És tudjátok, mit csinál utána Pál? Eszik. Szerintem, szerintem ez tök jó dolog. Egyébként ö, ö, így valahogy az étvágy ez megjön a, a kegyelemtől. Úgyhogy én is nagy kegyelemben részesültem, hogy így láthatjátok. De, de tényleg, tényleg, hogy az, az ember így megszabadul, az szerintem tök jó, jó dolog, hogy így ö, Istennel, Istennel tud együtt lenni. hogy Jézus is ugye volt. Kajálás, kajálás volt. És mind testben, mind lélekben ö, kaptak. Szóval az új kezdet. Az új kezdettel kapcsolatban ö, lett két, két probléma. Az egyik az, hogy valaki nem, nem hiszi el, nem, nem érti meg, nem találja meg az új lapot. És én azt szoktam mondani, hogy Isten, Isten a reménytelen helyzetek specialistája. Tehát amikor már tényleg semmi remény nincs, amikor már tuti, nulla, zéro, akkor, akkor tud jönni Isten, és akkor tudja ő igazán jól megmutatni az ő a bravúros, bravúros megoldásait. A Bibliában egy ilyen emberrel találkozhatunk, Júdás. Én hiszem azt, hogy ha Júdás miután elárulta az Úr Jézust és rájött az ő bűnére, Igazán, amikor ott nem ment volna Jézushoz és bocsánatot kért volna, hiszen biztos vagyok benne, hogy Jézus megbocsátott volna neki. Tehát nem. Júdás számára, Judás szívében nem volt, nem volt kiút, és öngyilkos lett. Szóval ez, hogy van-e új kezdet? Igen, van új kezdet. És, és amikor ott tartasz, hogy, hogy biztos vagy benne, hogy annyira elrontottad, hogy ebből nincs nyúd, ebből nincs gyógyulás, itt nincs megoldás, akkor lehetsz biztos hogy van és Istennél van. Persze van, aki az új, új kezdetekkel visszaér, tehát van ilyen is, hogy, hogy új kezdet, elindulok az felé, aztán megint vissza az eredetibe, ez is egy veszélyes lehetőség, ezt se szabad csinálni. Ne, vissza, ne vissza az új kezdettel, Lehetőségével ne így vissza azzal, hogy Istennél mindig van lehetőség újat kezdeni, de hiddel és menj bátran Istenhez merő újat akar kezdeni. Az utóbbi időben többször felmerült az a kérdés, hogy miért vagyunk itt, miért jöttök el ide vasárnap, vagy miért jöttök én -e ide el vasárnap. Mi az, a, mi az a dolog, ami minket egy helyre összehoz? Mi az, ami miatt mi van egy késztetés, hogy jöjjük ide? Mi a lényege az egésznek? Hol a forduló pont? Tudjátok, mi nem egy olyan társaság vagyunk, akik összejövünk és, és különböző érdekes dolgokról beszélünk. Vagy hogy próbáljuk egymást segíteni, jó ötletekkel. Ugye vannak ilyen önsegítő klubok, akik mondjuk mindenkinek mondjuk rákos volt a gyereke, és vagy, és akkor, hogy összejönnek, és így egymást, így adnak úgymond erőt egymásnak ezáltal. Mi nem is egy ilyen pozitivista klub vagyunk. Szeretnénk egy jótatabányáért jót klub. Nem, ez. Szeretnénk jótatabányást. Tehát nem erről van szó. Szeretnénk azt, hogyha. A egy élhető, lakható város lenne, és főleg Isten kegyelme nagy lenne. De ami az itt, az punt, itt hiszem, hogy azért vagyunk itt, mert Isten megmentett minket. Azért vagyunk itt, mert elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust megváltónknak, mert Isten megmentett minket. Nem csupán egy ilyen, nem csupán egy ilyen új örömet adott nekünk Isten, hanem megmentett minket az örök Nem csak pár évre tette rendbe az életünket, hanem az örökkévalóságra elrendezte. Úgyhogy a keresztény életnek az első ilyen engedelmességi pontja a bemerítkezés, amikor ugye az a jelkép, ami az özönvíznél is volt, hogy elmos elmosva a régi, és Kiemelkedik egy új, egy tiszta Ez a bemerítkezés is. Valami elpusztul, de valami születik. És uh, egy átfordulás. Tehát ez a fordulópont, ez a, forduló a tiszta lap, Menyei polgárjogunk van, nem, nem, uh, nem, nem vagyunk azok, akik voltunk régen. Mások vagyunk, pedig azért, mert Isten népéhez tartozunk, Az ő gyermekei vagyunk. Ez az új lap. Az Efézusi Levél második részében, ebből többször fogok még idézni, azt írja, Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a haragfiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén, írgalomban, az ő nagy szereteteért, amelyel minket szeretett,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 Voltunk a haragfiai, voltunk halottak, jártunk szerint ahogy a világ jár, de Isten, Isten új életet formált ki, új élet csodáját, ezt az átváltoztatás csodáját vitte végre az életünkben. Itt az új lap. Mit csináljuk az új lappal? Az emberrel, amikor egy tiszta lapot, voltatok már így egyébként? Van előttetek egy toll vagy akár micsorok, meg egy tiszta lap, és akkor hogy kicsit úgy, úgy visszahőkölsz, vissza hogy úgy, hova is, hogy is kezdjem el, és a szép tiszta lap, ami már nem tiszta az ember könnyebben, könnyebben él egy igazi totál tiszta lapra, főleg, hogyha ugye most van, lehet kapni ilyen jó drága papírokat, ilyen szépeket, hogy hova kezdjem el, meg hogy kezdjem el, hogy kezdjek el járni az új életben. Összegyűjtettem pár ilyen fogalmat. Most szerintem elég sok ígért kell majd a kivetítenie. És az első, hogy szentek legyetek. Tudjátok, amikor én megtértem, akkor, akkor teljes mértékben egy ilyen felszabadultságérzést töltött el engem, hogy Isten szeret engem, és Isten megoldotta az én életem legnagyobb kérdését. És annyira, annyira belendőltem, hogy egyenesen így egy csomó embernek beszólogattam meg. Nekik, úgy éreztem, hogy most annyira rendben vagyok, hogy most sok mindent csinálhatok, és így voltak, ö, voltak ilyen koppanások. Szóval, amikor azt mondja, a Péter levele 1. Péter 1-ben olvashatjuk, mint engedelmes gyerekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, egész magatartásotokban, úgy, ahogy megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tudjátok, amikor Isten a, a, a, a belét helyezi ezt a vágyat, tehát mikor új életed lesz, Istentől, új életet van Istentől, hiszen az hogy sokan ültöknek ki legtöbben, akkor Isten belét helyezi azt a vágyat, hogy szent legyen, Persze lehet ezt a vágyat elnyomni, lehet uh, ilyen papakak pap, ilyet csinálni, de Isten belét helyezi ezt a vágyat. És semmi más, csak menj ez, a, menj ez alapján a vágy alapján, hogy látod a bűneidet, látod azokat a hibáidat, próbáld meg elhagyni. Jön a következő dolog, a bűnbocsánat kérdése. Ha elindulsz azon az úton, hogy szenté akarsz válni, vagy egyre jobban bűntelennél, akkor szembesülni fogsz azzal, hogy nem működik. Nagyon sok minden nem működik. Persze egyre jobban, egyre kevesebb bűnöd lesz, ha törekszel erre, de mindig van egy pont, vagy mindig jönnek dolgok, ahol elesek.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 Ne rágódj rajta, hogy olyan oh, már megint este. És, és, és, eligolod, és ez és ne, ez nekem nem fog menni. De azt mondja Isten, hogy akkor csapod be magad, ha azt hiszed, hogy nincs benned bűn. Viszont a bűneiddel tudod, mit csinálj? Vald meg Istennek! Ne takarkasd, ne magyarázkod, hogy hát azért, a te nem. Bűn, bűn. Vald meg Istennek! Viszont legyél benne biztos! Hogy Isten Jézus Krisztus véréért megbocsát a megtérő bűnösnek. Azért, mert Jézus kifizette a te bűnöd büntetését. Aztán azt mondja a második Korintusi levél 10. fejezetében, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez egy, ez egy nagyon nagyon uh, markáns, nagyon karakteres ige. Uh, elolvasom még egyszer. Fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, az ötös vers. Fogjul a gondolatokat. Hoc, hogy Hova, hova esnek? Ami, hogy, milyen rács megé szoktak a gondolatok bújni? Igaz? Amint van a fejünkben, van rács a fejünkben, hogy van? Hol, hol ejtem fogjul a gondolatot, ugye? És... Uh, <tos> Ez egy nagyon jó dolog. Ha van olyan csábító dolog, vagy éppen egy bántó dolog, ami elszomorít, bánt, zavar, kizökkent, akkor ne kezdj el agyalni ezeken a dolgokon, hanem el fogjuk Jézus Krisztusnak. És én olyan sokszor megtapasztaltam azt, hogy amikor... Amikor egy gondolatot így elkezdtem a fejembe vinni tovább, akár egy vágyat, egy olyan vágyat, ami elvisz Istentől, vagy egy olyan sértődötséget, ami, ami csak uh, tovább növeli a keserűséget a szívemben, akkor rájöttem arra, amikor Istennek megvallottam, hogy Isten élvittem, hogy milyen jó lett volna egy nappal már korábban letenni Istennek. Milyen jó lett volna, akkor fogjuk ejteni a gondolatot Jézus Krisztusnak, amikor még nem ö, nem a szívemben. Szóval minél hamarabb. Figyelj, csináld ezt. Hogyha észreveszed magadba, hogy, hogy valami olyan gondolat van a szívedben, ami, ami tudod, hogy nem Istentől van, akkor rögtön rak le Istennek, rögtön adod -e Istennek, rögtön vidd Isten elé. Ezt jelenti ezt a gondot, fogjuk Akkor a Gondolatainkon kívül még a, tehát nem csak a gondolatainkkal szokott probléma lenni, hanem gondol a testünkkel. Nem csak az, hogy mondjuk így néz valaki ki, mint ahogy én kinézek, de azt mondja a római levélben, a 13. fejezetben, igen, azt mondja, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, ez a 14-es vers, bocsánat, Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ugye szoktuk sokszor mondani, hogy áh, az esendő a testem, jönnek ezek a gondolatok, jön az a kísértés, elesek mindig. Tudod, erre azt mondom, hogy a testet lehet gondozni. A tested a tiéd. És nem olyan értelemben lévően tiéd, hogy azt mondod, hogy igen, a testem visz engem. Ne legyetek nyulak. Ne legyek nyúl. Tudjátok, ne a nyúl vigye a Puskát. Ne a nyúl vigye a Puskát. Ismerd meg a testedet, és euh, tanuld meg irányítani a testedet Isten szerint. Ne a tested irányítson téged. Ne legyen az, hogy fáradt voltam, üző voltam, Tudom, hogy vágyom volt, tudod? Nőj fel abban, hogy... Ö, hogy Isten irányítsa a testedet. Nőj fel, nőd fel abban, hogy te irányítod a testedet azok szerint, az alapelvek szerint, amit Isten lefektetett. Van lehetőségedre. Azt írja az ige, hogy gondozd a testedet, irányítsd a testedet. És van lehetőség. Tudjátok, amikor, amikor Isten elvégzi bennünk azt a csodát, hogy új életet ad, akkor... Azt mondja János evangéliumában, hogy hatalmat ad Isten arra, hogy Isten gyermekei legyünk. És ez nem csak egy, nem csak egy ilyen címet ad, azt is ad, egy polgárjogat a mennybe, de hatalmat ad nekünk arra, lehetőségeket, hogy, hogy ne a korábbi vágyaink irányítsanak minket végre, hanem mi irányíthassuk a testünket. Szóval ne a a puskát. Erre vigyázni kell nagyon a nyulakra, meg a puskákra, azok veszélyesek. Szóval irányítsd a testedet, nem a tested irányítson téged. Akkor a következő ilyen gondolata, ami az új tisztalatra való, a közösség. Tudjátok, érdekes módon az igazán egészséges keresztények,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 Ezt ugye a zsidóknak írja, akik ugye hajlamosak voltak a régi zsidó kultúrá és a keresztény kultúra között így valahogy mozogni, és ez a keresztény gyülekezetre vonatkozik ez az iger. Sokszor gyülekezetvezetők szokták mondani, hogy kötik ezzel az embereket, meg zsagolják, nem erről szó ez. Az arról szól, hogy legyetek közösségben, az arról szól, hogy Istennek az a vágya, hogy az ő gyermekei közösségben legyenek. Egyszer azért, mert sokféle áldásban ö, részesülhetünk a gyülekezetben, úgyhogy gyertek gyülekezetben. Ez a, ez a helye annak. Tudjátok, Isten féle ajándékokat osztott szét azért, hogy azzal egymásnak szolgálhassunk, vagyis hogyha találkozunk egymással, akkor tudunk egymásnak szolgálni. Keresétek a keresztény közösséget világi közösséget. Tudjátok, régi barátok, különböző klubok, különböző filozófiák, vagy jópofa dolgok köré gyülekező klubok hívogatnak. Gyere ide ilyen és olyan közösségben, vagy ezt a közös filozófiát valljuk, valami mondjuk politikai filozófiát, vagy mondjuk, valami, valami életvezetési filozófiát. Rengeteg ilyen közösség van, világi közösség, klubok nevezünk csak így. Ehelyett keresd a gyülekezetet, hiszem azt, hogy Isten minden ajándékot elkészített. Ne legyen majd magányos farkas. Tudjátok, hogy bárányok vagyunk, nem farkasok vagyunk. Aztán a következő dolog, amit felírtam, növekedjetek Isten megismerésében. A Kolosi Levél ö, első fejezett verse, hogy élhessetek az úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, és terelnétek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Jani szoktam mondani régen, hogy olvasd az igét. És tudjátok, én mit mondok erre? Olvasd az igét. Minél többet. Olvasd a Bibliát. Ha vannak nehezen érthető részek, akkor kezd azokkal, amelyeket jobban értesz belőle. De olvasd az igét. Hiszem azt, hogy Isten az igényen keresztül formál minket, és egyre jobban megismerteti velünk az ő szívét. Megismerteti azt, hogy ő milyen valójában. Egyre több ö, csodálatos képet kinyit előttünk Isten. És használ ki minden alkalmat, ami, ahol lehet növekedni Isten megismerésében. Akkor növekedni az áldozatvállalásban. Tudjátok, ö, hiszem azt, hogy Isten Isten ö, Méltónak tart minket arra, méltat arra minket, hogy részt vegyünk az ő munkájában. És azt írja megint csak az Efézusi Levél második fejezetéből van, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint lényünk. Na szóval ezek olyan jó cselekedetek, olyan cselekedeteket vár tőlünk Isten, amiket már ő elkészített. Érted? Tehát nem olyan, hogy fél találjátok ki, meg, meg, meg dolgozatok rajta, olyan értelme véve, hogy, hogy az a te dolgod, és én most így magadra hagylak, ugye Isten, hanem azt mondja Isten, hogy figyelj, ezeket én készítettem el neked, én vagyok benne. És ugye amikor ö, szoktuk azt mondani, hogy Jézus mondja azt, hogy az én igám könnyű, vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám könnyű és gyönyörűséges, akkor az azért van, mert Jézus az, aki benne van. Jézus az, aki húzza azt az igát, Jézus aki csinálja azt a dolgot, és hív, hogy figyelj, gyere, csatlakozz be mellém. És tudjátok, amikor valaki megtalálja Istenet azt a hatalmas kegyelmet, akkor betölti az az öröm, amit úgy szoktunk nevezni, hogy első szeretet. És nagyon jó dolog volt látni, meg nagyon jó dolog látni azt, amikor ilyen frissen megtért keresztények, az urat frissen megtalált emberek búzgón csinálnak dolgokat. És tudjátok, hogy ez nekem mekkora, mekkora figyelmeztetés, hogy maradjak meg az első szeretetben. Nem mondjam azt, nem tudom hány év után, mióta megtértem, hogy hogy ugye én már rutinos keresztény vagyok, hanem legyen bennem az első szeretetnek a tüze, és azzal az odaszállással, azzal a búzgósággal vállaljak én is áldozatokat az Úrért. És még két, két pont van. Növekedni a szeretetben. Mert a szeretet az, ami, amiről megismer minket a világ. Jézus azt mondja, hogy szeressétek egymást, erről fog megismerni benneteket a világ. És a szeretet az, amelyik megmarad. Tudjátok, hitremény és szeretet, ezek közül is. Ezek közül is a szeretet az, amelyik megmarad. A korintusi levélben olvashatjuk. És amire János apostol figyelmeztet minket, János, 1 János 3.18 így hangzik, gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel hanem cselekedettel és valóságosan. Cselekedettel és valóságosan. Szoktuk ugye mondani, hogy könnyű úgy szeretni, hogy elmondom, hogy hogy szeretlek, meg, meg, meg ígérem. Ez, ennyi. Ez nem szeretet. De tudjátok, meg kell tanulni azt is, hogy szeretni egymást szavakkal. Nagyon sokszor nem tesszük. Az ige több helyen, több formában felhívja a figyelmüket arra, hogy legyünk kedvesek egymáshoz. Legye, legyen a beszélünk sóval fűszerezett. Szeressük egymást beszéddel is. Tudjátok, annyiszor, annyiszor így akár a gyülekezeten belül is megbántjuk egymást. Csak a szavainkkal, csak egy félreérthető szóval. Vagy azért, mert hát fáradt vagyok, tudod, és valahogy látom hogy az ember, megköszönnél neki, hogy de nem, áh, most nem, tudod. És tudjátok, ez, ez fontos Szálljunk energiát arra, hogy szeressük egymást szóval. Jó? Tehát az első lépés. Jó? Maradjunk az első lépésnél. Próbáljuk meg egymást szeretni szóval, de amire persze a János a figyelmet, hogy ne csak szóval, ne szóval szeressünk, ugye nem nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Hogy uh, keressük aztán az olyan, olyan szeretési lehetőségeket, hogy, hogy cselekedetekkel teszel és uh, hogy, hogy csak Isten lássa. Ez szerintem egy tök nagy kihívás, hogy, hogy olyan dolgokat tegyünk egymásért, amit csak Isten lát. Próbáljátok, keressetek ilyet, jó? Ez szerintem ez nagyon izgalmas dolog, jó? Tudtok ilyet? Jó? Legyetek egy szavakban kedvesek, de tegyetek egymásért olyanokat, amit csak Isten, csak Isten lát. És amit így az úrvacsora előtt, úrvacsora vétel előtt Szeretnék kihangsúlyozni. Volt egy Ö, nagyon rosszok a szószékünk. Pár évvel ezelőtt. azóta az szét is lett szedve, mert... Tehát mindegy, nem volt túl jó szószék. Jani felírta rá, hogy inkább legyek túl kegyelmes. És hiszem azt, hogy, hogy, hogy Isten mindig túl kegyelmes. Ugye... A legjobb, legjobb bibliai példa az, ahol megsokasodik a bűn, ott még inkább megsokasodik a kegyelem. Persze nem azért, hogy sokat bűnözzünk, hanem azért, mert Isten mindig többet ad, mint amennyi, amennyi bűnünk van, mint amennyivel mi tartozunk neki. Azon kívül, hogy kiegyenlíti a tartozásunkat, még megfej, sokkal. Azt mondja Péter második levele 318 Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztus ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Növekedjetek a kegyelemben. Nem tudom uh, megint csak kinek van Facebookja? Szóval Jani föltette a Facebookra két rövid videót. A Múzber Peti az utolsó üzenete az az volt, hogy ő Halála előtt végtekintett az életén, és arra a pontra emlékezett vissza, amikor ő megismerte Isten kegyelmét, és azt mondta Peti, maradjatok meg a kegyelemben. nem tud mást mondani. Nem tud mást mondani, hogy maradjatok meg a kegyelemben, maradjatok meg abban a bizonyosságban, hogy Isten szeret. Maradjatok meg abban a bizonyosságban, hogy Isten megtett mindent, értetek. Kicsit élesen fogok fogalmazni, kerüljétek el azokat a helyeket, ahol Isten kegyelme helyett törvényeket hirdetnek nektek. Vagy Isten kegyelme helyett valami módszereket hirdetnek, hogy mit tegyél, vagy miknek. Kerüld el azokat a helyeket, ahol Isten kegyelme helyett mondjuk mindig valami misztikus, nagy, fantasztikus durranásokról van szó. Kerüld el és keresd azokat a helyeket, ahol Isten kegyelmét hirdetik neked. És Isten kegyelméről beszélnek az emberek. Szóval növekedjetek a kegyelben. Nagyon-nagyon fontos. Tudjátok, amíg has, ö, hajlamos a, az egyidejű az ura járó keresztény elfelejteni az első szeretett elfelejteni azt a kegyelmet, amit kaposzta Istentől, és is, belemélyülni dolgokon, valami, valami... Ö, valaminek a kutatásában, valami, valami nagyon ö, izgalmas témában képes belemélyülni valami szabályrendszerbe. Felejtsétek el, söpörjétek le. Isten, Isten mindig azt akarja, hogy mindig az első szeretet közével, az első szeretet bizalmával tudjunk felé fordulni. Növekedjetek a kegyelemben. És a kegyelem az. Ö, picit szinonimálja bizonyos értelemben az írgalomnak. Az írgalom ugye azt szokták mondani, hogy az, amikor nem azt kapod, amit megérdemelnél. A kegyelem, meg az, amit kapod, amit nem érdemelsz meg. És uh, Isten annyi dologban kegyelemmel hordoz minket. Annyi dologban mindenben kegyelemmel hordoz minket. És... Uh, Kegyelem az olyan, hogy azt mindig kérhetjük, mindig kapunk rengeteget, de mindig jöhet. Mindig jöhet még belőle, és Isten adja is bőségesen. És e, tudjátok, a bemerítkezésen kívül van még egy olyan dolog, amit e, szoktunk csinálni, mert azért, mert Jézus úrunk mondta nekünk, hogy hogy csináljuk, az az úrvacsora. Az úrvacsora is ez, hogy újból és újból rágondolok arra, hogy Isten kegyelmem által van örök életem. Azt mondja az efézusi Levél 2, 8. 9 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ez az úrvacsora. Amikor visszaemlékezünk mindig arra, amikor visszaemlékeztek, jöttek az úr vacsorát venni. Szíves, gondoljatok arra, hogy ez azért van, mert Istennek még mindig van kegyelme, még mindig ad kegyelmet, és még mindig, mindig érvényes az, hogy Ő átvitt minket a halálból az életre, még mindig érvényes az, hogy fel van írva a nevünk a mennyben, és még mindig érvényes az, hogyha elhukunk, akkor Isten. Vár, hogy megvalva a bűnünket, felemelhessen minket, hogy még mindig egyre többet akar megmutatni az ő kegyelméből, és te ezt Sőt, azt mondja, kér, tudjátok, mit ad nekünk Isten, vagy kit, hát a szent lelkét adja nekünk Isten. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked azt, hogy, hogy valóban, valóban nincsen csodálatosabb, mint amilyen te vagy. Valóban te jelen vagy itt közöttünk. Uram, csak így imádkozom azért, hogy te töltsd be minket a szent lelkeddel. Gyere, Uram, ereszkedj le a te szent lelkeddel. Ítérd meg a bűneinket, de Uram, mutasd meg mindig nekünk, hogy van, van lehetőség újat kezdeni, hogy benned, benned sosincs stopp távlan, Uram, elletünk, hanem mindig, mindig vársz minket egy új kezdet. És uram, taníts meg minket arra, hogy, hogy, hogy tudjuk ebben alázattal ö, járni, hogy tudjunk, ö, tudjunk vigyázni erre, megbecsülni ezt a kegyelmet. És ö, egyre nagyobb legyen az örömünk, uram, te benned, uram. Védj meg, óvj meg minket attól, hogy túl rutinos keresztények legyünk, hogy... hogy beletemeghezünk olyan témában, ami, ami után azt mondhatjuk, hogy igen, ezt már tudom, erre eljutottam. Uram, segíts mindig visszamenni Te hozzád, ahhoz a kezdethez, ahhoz az egyszerűséghez, Uram, hogy Te vagy, ami megváltunk, mm. hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, hogy Uram, benne benne az örök élet, az a Uram, add hogy, add, hogy meg tudjunk maradni Te egyszerű, Kis és köszönjük Uram azt a csomó kegyelmet, amit adsz nekünk. És köszönjük Uram a Te Jézus fiad, Úr Jézus Krisztus testét és vérét, Uram, hogy Te nem szóval szerettél minket, hanem cselekedettel valóságosan, véres valóságosan. Uram a Te áldozatodnál nincsen drágább áldozat, hogy megtetted értünk Uram. És köszönjük neked ezt az Új Jézus Krisztus.